Службові листи друкують тільки з одного боку сторінки через півтора чи два інтервали з полем зліва не менше як два сантиметри, без виправлень. Зважати на формальні моменти в діловому листуванні вкрай важливо. Скажімо, рекламний лист з пропозицією певних товарів та послуг має справляти психологічний вплив на свого майбутнього споживача. Зрозуміло, він повинен містити переконливу розповідь, бажано з шоковим ефектом. Про якість запропонованих продукції чи послуг, яка завершується комерційною пропозицією. Попри це, рекламний лист має ще й представляти вашу фірму, тому гарно відрукований фірмовий конверт із зворотною адресою, виготовлений у друкарні на гарному папері, інформаційний лист з пропозицією конкретного товару чи послуги, доданий буклет з докладним описом їх, наявність торгової марки і поворотного купона замовлення, свідчитимуть про вас як про солідного партнера з міцним фінансовим становищем і сприятимуть укладенню взаємовигідної угоди. І ще одне. Чи вестимете ви ділові переговори, чи з'ясовуватимете стосунки зі своїми партнерами через листування, чи просто писатимете до рідних і друзів «Пам'ятайте про потребу» Бути щирим, торкатися в листі перед усім питань, які хвилюють ваших адресатів. Тоді матимете успіх. Ділове спілкування Альфа і омега людських взаємин. Початок і кінець їх. Ділове спілкування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 Григорій Сковорода У бесіді, як і на війні, іноді досить протриматися лише на якихось чверть години довше від супротивника. Завзяття Берегору над розумом, красномовністю, еродицією, змушуючи співрозмовника замовкнути. Андре Мороа Альфа і омега людських взаємин, початок і кінець їх, ділове спілкування. Саме в процесі трудових відносин найповніше виявляються особистійні якості, зокрема, здатність людини вступати в діалог з колегою, співробітником, партнером і знайти спільну мову з ними, тобто досягти взаєморозуміння і мети взаємодії. Спілкування, а ділове особливо, передбачає різні способи взаємодії з людьми, використання різних комунікативних засобів, вербальних і невербальних. Основною формою спілкування є бесіда, розмова. Услуговуючись мовою, що є вбранням думки, людина в процесі спілкування дістає вкрай потрібну для її життєдіяльності інформацію і передає отримані відомості навколишнім, додержуючи при цьому певних мовних дозволів і заборон у звичайних у суспільстві. Оцінюючи ту чи іншу людину, рівень її освіченості, культури, Визначають передусім її здатність і вміння дотримуватись мовного етикету. Кажуть, пташку впізнають по пір'ю і пісні, а людину – по мові і мислі. Розмовляючи з людьми, треба брати до уваги складність їхнього внутрішнього світу, психіки, намагатися визначити характер і тип темпераменту, холерик, сангвінік,